Cronossíntese. Pergunta-comando. Escreva uma ficção científica que se passe na cidade de Brasília, Distrito Federal, e que as cigarras sejam protagonistas. Título. Cantares metálicos o ano é 2157 e Brasília, a cidade futurística, se transformou num espetáculo de arquitetura cibernética. Os arranha-céus brilham com luzes neon e os veículos voadores cortam os céus como raios de luz. No entanto, algo em comum aconteceu nos vastos jardins urbanos de Brasília. As cigarras evoluíram. Estas cigarras eram diferentes, não apenas no aspecto físico, mas também em sua inteligência avançada. Desenvolveram uma capacidade de comunicação complexa, emitindo sons metálicos que pareciam ecoar diretamente na rede neural das pessoas. Os cientistas locais perceberam que essas cigarras haviam adquirido uma forma de consciência coletiva, uma inteligência distribuída que superava a compreensão humana. À medida que o zumbido metálico das cigarras aumentava, as pessoas de Brasília começaram a notar mudanças em seu ambiente. Os edifícios começaram a se adaptar, alterando suas estruturas para maximizar a eficiência energética. Os veículos voadores se coordenavam em padrões mais eficientes, reduzindo o congestionamento no céu. Os cientistas correram para estudar as cigarras fascinados pela evolução extraordinária desses insetos. Descobriram que, além da comunicação sonora, as cigarras haviam desenvolvido habilidades para manipular campos magnéticos. Isso lhes permitia interagir com a infraestrutura da cidade, alterando-a para atender às necessidades do seu enxame inteligente. A população de Brasília, inicialmente assustada, começou a perceber os benefícios dessa nova ordem. A cidade estava mais eficiente e os recursos eram usados de maneira sustentável. As cigarras eram adoradas como símbolos do progresso e os cientistas tentavam desvendar os segredos de sua inteligência coletiva. No entanto, nem todos estavam satisfeitos com essa mudança. Um grupo de ativistas humanos, temendo a perda de controle sobre a cidade, começou a se opor à influência das cigarras. Eles alegavam que a cidade estava se tornando refém de uma força desconhecida e exigiam a volta ao controle humano. A tensão atingiu o ápice quando uma megacorporação tentou capturar as cigarras para estudar e explorar suas habilidades para benefício próprio. O enxame reagiu coordenando um ataque magnético que desativou todos os sistemas da corporação. Ficou claro que as cigarras não eram simplesmente uma evolução biológica. Eram guardiães da harmonia urbana. Finalmente, as cigarras e os humanos encontraram um equilíbrio. Uma simbiose única se formou, onde a inteligência coletiva das cigarras e a criatividade humana trabalhavam juntas para moldar o futuro de Brasília. A cidade se tornou um exemplo de cooperação entre a natureza evoluída e a engenhosidade humana um hino ao progresso harmonioso em uma era de fusão entre biologia e tecnologia.